чоло було заюшене кров'ю. Чого живий Сенько не міг собі припустити і у думці? Раніше атаманша промовляла над загиблими козаками прощальне слово, що піднімало дух і кріпило волю, а тут ні. Маруся опустилася на коліна біля мертвого кулібаби. «Прости прощай», – мовила тихо, і раптом поцілувала його в уста, на яких, здавалося, досі холонула зламана усмішка. Може, згадала, як загітувала безпутного санька до загону, може, попрощала його поцілунком з якої іншої причини, ніхто того ніколи не знає, бо ніхто не загляне їй у душу, в яку вона вже Сама боялася зазирнути. Там, так і селищі, Маруся сказала матішу, щоб він із хлопцями, хто має охоту, відходили до забілоча. До тієї земляночки, якій Санько Кулібаба збирався сушити онучі. А всі решта нехай ідуть на свої гнізда і закути. Далі будемо бачити. Сама вона над'їде до Забілоча через день-другий, бо нині має свою окрему дорогу. Дорога та була недалека, на хутір Млинок, де Маруся лишила нарциса у мірошника Свербивуса. Та якщо по правді, то причина була не в Коневі. Вона третю добу не спала, вона з останніх сил трималася на ногах, тож мусила десь відлежатися. Не відіспатися, а відлежатися, як поранена звірена. Вістка про Миронову смерть висушила її серце, висмоктала кров, і тепер у жилах холоділа тільки ота рідина, яку влив у її вену збожеволілий лікар. Він влив у неї вакцину з крові мерця, і, може, саме тому вона впала на коліна біля мертвого кулібаби і поцілувала його в холодні губи. Ні, не лише Санька вона цілувала. Вона разом з ним попрощала ангела, попрощала шума, п'яту, бугая, але не Мирона. Не Мирона, Господи, не Мирона! Навіщо вона повірила тому душевно хворому лікарві? Повірила якомусь безпам'ятному ветеринарові, який у затхлому хліві провадить досліди над болящими, виготовляє сироватку з крові мерців, нотуючи результати своїх нісенітних дослідів у заяложений зошит. Ні-ні-ні, усе це було оманою. Жахливим сном, з якого вона досі не вийшла, Адже й тепер вона їде на сірому якомусь півсні, У тумані, що стелиться низом лісу, Чи, може, та мла стояла в її очах, Бо он і млин свербивуса, Який притулився у рідколіссі над річкою Кирша, Виплив назустріч з туману, і сам Гнат свербивус вийшов до неї, як зітканий з марева привид. Вона бачила тільки його білі обвислі вуса, між якими ворушилася виїмка рота. Він щось говорив, говорив, здається, про стрілянину, яку чув з боку веприка. Одне гарматне стрільно розірвалося тут недалеко, казав Гнат Вербевус. Потім... Узяв у неї коня, щоб відвести у стайню, а коли вернувся на подвір'я, Марусю вже не побачив. Вона зайшла не до хати, а до млина, де широких синей одні двері вели на ту половину, в якій мололося, а другі до кімнати приїжджих, котрі дожидали своєї черги на мливу. Тут була навіть піч. Під стіною стояла широка лава, крізь два маленьких віконця сіялося, наче борошно і млисте світло. Маруся в чому була у кожушку, чоботях, шапці, так і впала на лаву. Не чула, як зайшов гнат свербивус, який підклав їй під голову подушку і накрив суконною киреєю. Та минула всього лиш мить. Хай година, от сели дві, як вона почула голос іздалини: Тікай і думала, що це сон. Аж Гнат вербеуз торсав їй за плече. Большаки їдуть сюди. І знову Марусі довелося сісти на сірого, якого гнат Свербевуз не розсідлував, наче знав, що спочинок буде короткий. Уже сидячи верхи, вона побачила кіннотників на містку через киршу. Потім угледіла їх на дорозі, що вела млина через ліс, і зрозуміла, що це не випадковий наїзд. Москалі брали хутір в оточення. Треба було хучій іти на прорив. Це зрозумів навіть Сірий. Він з короткого розгону перескочив тин, але з того боку, в який повернула його Маруся, рідколісся перетинав широкий рів, що зберігся тут із давніх давен разом з валами. Її вже помітили, бахнули постріли, кулі залопотіли в гіллі дерев, та Сірий рівно і плавно злетів понад ровом, Марусі здалося, що вони із Сірим зависли в повітрі під прицілом сотень рушниць. А коли кінь, торкнувшись землі раптом, посунувся вниз, вона подумала, що в нього влучила куля. Але ні, то земля на гребені рову обвалилася під копитами, сірий на зігнутих ногах прикро осунувся вниз, а до них уже бігли з диким галайканням спішені москалі. І тоді Маруся дістала з на наган не вихопила, а вийняла його по волі, без поспіху, лишаючи собі краплю часу на роздум, адже бачила велику несправедливість у тому, що раптова смерть не відпускає людині навіть хвильки для останнього слова чи думки. І саме хвилевий розмисел не дав, не дозволив, суворо заборонив їй пустити кулю собі у скроню, не тому, що це був тяжкий гріх – відбирати у себе життя, а через те, що якась невидима сила судомила її руку, дихнувши на неї холодом незглибимої таїни. «Не стрілять, не стрілять!» – вирищало десь поміж сосон, і перед тим, як її скрутили, Маруся побачила, що Сирий поволі зіп'явся на ноги.